سورة الملک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي طولو برکتنو علا اللذی اغزاد دے تبارک اللذی برکت اچھ ان دے بی یادی حلم ملک چپللاس کیه دغه بادشاہی دا و هو اعلی کل شیءن او اغه الله پاک هر سیس باندي قدرت والا دي طاقت والا دي الزی الله غزاد دي خلق السما خلق الموتہ چې پیدا کړبه مرگ ولحیات او پیدا کړبه ژوند یعنی غم و خبگان خوشالیو مصیبت لیابولو وکم دا دید فارچ امتحانو کری تاسو ایو کم احسنو عملا چی کم یو استاسو نا خیستا عمل کون که دے واغوالعزیزو او, او اغزورور زاد دے الغکورو بخنک کون که زاد دے اللہ الَّذی الله اغزاد دے خلق سبا سماواتل چې پیدا کری دیو آسمان ناتے باقن لاندے ما ترا او بن نوینی تو تی خلق الرحمانی پا پیدا کولد رحمان ذات کے چا کم الله پیدا کری دی تو با او نوینی من تفاوتن حس حس پر اس نقصان اس پرق ترجع البسر نو اگر زوسترگی حل ترامین فتورین ایا وینی تا سو چودا سو چودون اپ آسمان که تا وینی تا اللہ مخلوق که سو فرق و نقصان وینی سو مر جای البسر بیاو بردو اس ترگی کر رتاینی بار بار یعنی بیا بیا وردو گورا بیا بیا گورا یم قلبی لئیک واپس براو گردی تا دسترگی خاصع عاجزی کون کے وہ وہ حسیر او غب استڑی وی با عاجزی شی او استڑی شی نقصان اللہ په مخلوقات پیدا شي پیدانے کی ولقد زیننا سما الدنیا او یقینن خیس تکړه دمن اسمان د دنیا ولقد زیننا سما الدنیا او یقینن ډولې کړه دمن اسمان نزديدي دی دنیا لرا اسمان چکم دی زمکی تا نزدی دی دی مصابی پر دیو سارا چراغان چراغ دیوار و جعلنا ها رجوما او گرزولی دی منگا ستوری داڈ دیوی یعنی ستوری رجوما نو وشتون گی لشایفین شیطانانو تاو آتدنا او تیار کرد دی لهم دو دو پارا شتانان دو پارا عذاب السحیر عذاب دو اور بلکڑی شوی سحیر کرم منہ اور بلکڑی شوی ولی اللذین کفرو او آکسانو لرچ کفری کڑ ری بے رب بین پا رب اخفلبان دے عذاب جہنم عذاب د دوزخ دے و بے مسیر او بد دے زائد ورکلولو اذا الکو کم وقت چه و غرزو و لشیدوئی پی ها فاغی جنه جهنم گی سمعو لها نو آوری با حقی لر جهنم لر شهیخانو ناشنا آواز حنار جواتا وي اگا خرا آواز پشاندو وحی تفورو او اغبا خود کیگی ده گرمائشنا تکادو نزدی د قریبا ده تمیزو من الغیزی چه او بچوی دا توزخ د وجه دا غو سینا کلما ار القیا ار وقت چه غرزو پیا پاگی که پاو جن یو ادالا سعال هم خزنتوها نو پختن بکی دو دوینا سوی کداران دا جهنم علم یعثی ایا نور آغلی تاسو تا نظیرون ویر تر کونگی چه تاسو یر اولیو دا عذابنا پالو وی بدوی بلا بے شک ولن راغلو قد جاءنا نذير يقينن راغلو مونږه ویره راکونکه فكذبنا نذر حجن وگنل مونږه وکولنا علمونږه ما نزل الله نذر आले گله الله پاک نذر نازل کړه الله پاک میں شيء is masala is fees ان انتم نيتاسو الا في ظلال كبير مگر په ګمرائ ل کې یا خو دا ملای د دو زخیانو تهي ان انتونله ضالین كبير نه تاسو دو زخانو مګ کې وایي او یا به دا چې مونږته پ غمبر چې بیان پو نومونګ داوي ان انتون نه تاسو ای پ غمبرانولاې دوالین كبير مګ تاسو ګمره ل کي و قالو او دوی د زخانو. لا قُنَّا نَسْمَعُ كَچېرتا مون او ريدلېوي د قرآن لار دي الله خبرو لرا او نا او بیامو اوږه کې عقل نكار اغسته لوي او ريدلې مووي او بيام او سوچ کړي وي عقل نوم کارا اغسته لوي ما قُنَّا بِاصحاب السعير نبووي مونږه پور والو کې پذي ګرم اور کې پا طرفو نخرار ګوکړي دوی ب زب پهگوونهو خپلوباندي په شوتن احتبع د خلقددي لصح الصير دپاره دور والو د دو زخیان دپه خلبع ده ان الذينا يخشنا یقینا کسان چې وي کوي رب هم دره خپلنا بالغيب په مغ د بخشش دے بخن ادا واجرون کبیرون او بلوئی دے واسر رو قولکم اوکا پا دموائی تاسو وائنا اخفلا انو رووائی واسر رو قولکم کپٹا ساتی اخفلا وائنا اوی جہرو بیہی یائی پا زور وائی اختار کوئی انہو یقین اللہ پاک علیم بی ذات صدور تاغا قبرو باندی چپسینو کی مخلوقات الا یعلمو خبردار ایا ندې پوی من خلقا غسوچه پیدایش کړی هغه ذات ندې پوی چې مخلوقه پیدا کړې وي و هو اللطیف الخبیر او هغه رازونه پیږي خبردار وي لطیف خلق هغه رازونه پیږي نه باریک دین ورته وای چې تې نوی نه دي و هو اللطیف الخبیر او الله پاګه لطيف دې خبردار دي معنا رازونه پيجه ديارچا خبردار دي ديار چا نا او الذي الله پاګه غزا دی دې جال لكم الارض چ جوړه کړ د تاسو لارزمکا ګرځولې د تاسو پهارضمکا زلولن نرمه تعويذ تاسو پاره ان تاسو د پیدا د پاره الله د ازمکا نرمه ګرځولې د قوم سو نو ګرځه تاسو پی معنی کې دها په لارو د اغه کې پسما کا تاسو ګرځه یوځه بل دې وکول او خړی مې رزقي د روزي د الله تعالی نه د الله تعالی روزي نه خوراک کوي و الیه النشور او خاص الله توور پاسه دل دی الله تعالی باور تللی او پاسه دل دی نشور آیا په امن بي اېت الله دې ويرینا نی ا امنتم ایه په امن یې مناڅه یعنی نوی ریګ تاسو من تسما اسماي یا غزان نشه پاسمان کې دی نوی ریګې ته ای يقصف بكم الارض چه خفق بکړي تاسو په اسما کې کې پایذیه تمور نو بیا و نا صاحب په کويږي او زیږي با پایذیه تمور نا صاحب داسمه دا په کوزیږي او زیږي با ام امنتم آیا با آیا با امن یی تاسو یعنی نویریږئ من په سماي داغرزات نه چې پاسمان اسمان کې دی ایرسل علیکم چراو به لیږي پتا سو باندې خاصبن کاني نویریږئ تاسو پس تعلمونا نو زردی چې په وشي تاسو کای په نویر چې سرنګ دے یال زما ولقد کذب اللبینا او یا کینن دروجن گن لے دیا کسانو من قبلہم جیدے نہ محیو سے دروجن حق بے الله توحید بے الله منل دے الله پکا ہی پکانا نقیر نو سرنگو عذاب زما دی لرا جیدے انکارو کو مازاب ور کو عذاب شو او لم یرو ایا دین نو گوری ال الطیری مارغان ہوتا فوقہم د پاس د جے بر پھر روان دي مارغان روان دي سواب پاتن چو خوروون کی دی سب پشکل و یقبیزنا یعنی سواب پاتن خوروون کی دی وزر اخفلی و یقبیزنا او بندی دی وزرولارا بر روان دی سب پشکل وزر یو بلت سیده او دارنگی وزر ټپ بندی او تپ کلاس ای یو کلاس سره بندی بیا خوشی کی یعنی دا سوپ کوي ما یوم سکو خننا ندی سار کڑی دی مرغانو لڑا اللہ الرحمنو مگر میرہ بانزاد فضا کے چاٹنگ کڑی اللہ انہو بے کل شہین بصیر یقیناً اغا یعنی اللہ ارسی لڑا لی جن کے دے ام منحا فاللڑی بلکہ اغا سوگ دے ہوا جندلکم چھے لختر یعنی پوچ دے لختر شیستا سو یانصورو کم چه مددو کرستاسو ممدون بغیر در رحمان ذاتنا ام من حاضل لذی ایا سوکره یعنی بل نشتر احمانا ام من حاضل بلکی آغا سوکره رو جندل لکم چه آغا لخکر شیستاسو یانصورو کم چه مددو کرستاسو ممدون الرحمن سواد محربان ذاتنا انیل کاتیرونا ندی کاتران اللہ کی خلقی غرور مگر په دوکہ کی دی پا دوکہ کی چل پا فرید کی دی ام من حاضر لبی بلکہ اغسوگ دیں یاروکو کم جروزی در پڑی تاسوتا این امسکا کچھر تبن نکڑی اللہ پاگرز کو رزق اقفل اللہ رزق بن کی نسوگی جتاسو لاغن سوا بل سوگ رزق در کی سوگم نشتا بل لجو بلکه ورنان وطلی دید پوی او تووین پا سر کشای که ون او پا نفرت کولو که اپا من آیا آغا سوک یمشی چه روانوی مو کب بند علا وجیه پڑمخی سرخ کتا سرخ کتا دیخ پی روان دی احدا خرسی دونگی دی پا سملارا دی ام من او که آغا چه روانوی سویین برابر فا پخپل و خسیده علا صراط مستقیم فاللار نغبانده قل تو ورتو آئے زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وواللذی اللہ ذات ده انشاکم چه پیدا کری ایتاسو وجعل لکم السمحا او گرزول دیتاسو دپا روگونا یعنی جو کردی تاسو لرگو گونا دپا دی آوریدو ول اب سااره اوس ترګې دلیدوول اپ سوچ قلیل اما تشکرون د سوچلی شکر کوي تاسو ډېیر لک شکر کوئ پل طورتووا هوول اللهغ زیې زه اکوم چېخواره کوړي تاسو پله د پهځمکه کې پیدا کړي زمکې منه پاار کړي وه لږ تو شرون اوه خاص اغته بهجمعه کړړي شي تاسو وَيَقُولُونَ أَى مَتَى هَذَا الْوَعدُ كَلْبَيِ دا وعده دا قیامت دا لوزې انكم تم سوادې کېن کچېر دا تاسو ورشتې نيي اي اپارسته ده وي کوئی تو ارتو آیا انم العلم یقینا الله خاصه الله تعالی سره ده و انما انا ايقين نذير مبين ویره درکوون که ایم اختارا فلمانو ارکالا چه رعو هودوی اوینی ظلفتن اغا نزده اغا وعداللوز نزدی وینی ازار سیعت وجوه اللذینا نطور بشی مخون کسانو کفرو چه کفری کرده وقیلا او بویلی شدویتا هاظا لذی دعا غصیز بیکن تاسو وی پا دی باندی تد دا اونغو غختلو تاسو داراغو اختلو چراشی ازاب راغو قل تور تو آیا ارآ ایتم آیا تاسو سوچ کل تاسو ما تو خایتی کرمو کل دی این احلکنی اللہو کچرتا مڑکڑی مالر حلاکی مالر وامامعی واغصو چه ماسر دی ملگری اورا حیمانا یا رحمو پڑی پمانگ باندی بم یجیرل کافرینا نو شوب پنای ورګی کا قرانوتا من عذاب الیم به عذاب دا زناګ نو شوب غا بچکی ی سوګمنا کول تور توایا هو الرحمانو اگر رحمان زادے آمنا به چی مونږ پاګ باندے و علیہ وخاصه الله باندے پاګ باندے پار له دې مونږا و نو زرده جه پوياب شي تاسو من پاغ سو پاغه چا هو په ذلاله جا غدې په گمراي کې مږي نختارا کون طور تو آیا ارا ايتم ما تو قايي تاسو فکر او سوچ ته کډري هواي اينا صبح ما اوكم کچرتا الله پاکو گردش تاسو غور نه خطه او وچی انا کچره سبال اوچی شي پم یاتیکم نو سوبر اوڑی تاسو لا ب ما ایم ایم او به چناداری رواني وبې سوبر للی شي سو گچ الله پاگو وچکی زمګه کي خفكي وچكي پم یاتیکم ب ما ایم ایم نو سوبر اوڑی تاسو تا او به چرواونی وی ماین ما چينا چينا دار معنا ارو خوبراوني سوږي کې سوره قلم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يستورون نون د په معنا باندې الله په صفو وي د په مقصد الله په وي دي والقلمي قسم دې په قلم باندې وما يستورون واغ سو باندې چې لیکي دوی ما انتا بی نعمت ربکا بی مجنون ما انتا نئی تو بی نعمت ربکا بی نعمت ربستا بی مجنون لیونی اس نعمت ربستا بانی چه دین اسلام قرآن لیتا لیونی نئی وَإِنَّا لَكَ يَوْكِنًا تَعْلَرَ خَامَ خَالَ عَجْرًا ثَوَابًا غیر ممنون بی انتہا غیر مانا مانا بی انتہا و کا يتهله خلوق عغب سرور په خولوبانېې اخلا د د خو د خ د تا تو بهرو نو زر د چې ته ېوهی برسیرو نا دو بهويې خپنج له ب أيي کو مون چې په کوم یو ستاسو باې لون تو بر کوم یوبانې لون یا کینا نو ستار رب اغه خب و یده بے من ذللا پاغه چا باندې چه اورې دلې دے لار غلانان سه بيليږي گمراه شي وي دي چې الله دلار نه اورېدلې و هوه عالم او هغه الله پاخه کوي دي بالمحتدين والو باندې چې سو پسما لاري دي الله پاغيم خپوي دي بالا توته نو تو ممانه خبر المكذبين ده دروجن غنون کو حق لرا جهاظ لار دروځن کئ دروځ غني داغه خبر اما مانا ود دو دو يو واري لاوتو دو هینو کتن نارمشي پيو د هینو نو دی با ولا تو ته او مانا خبرتو کله حلاتن د هر ډير قسم قسمنا كون کې قسم کور اربا خبر قسم کده اما مانا ما هين اين چ حماز اين چ ستان كون کې دې مشاین در گرزی دن کے دے بین امینن پچھو گلے سارا حیب لگئی گرزی راگردی پچھو گلے حماز مشاہ بین امین من نائل للخیر دیر منہ کون کے دے خیر نہ دے دین خبرو نہ موتا دین دے حد نہ تیری دن کے دے زیادہ کون کے دے عثیمن دنانگار دے دیر اطلن بدجوی رے بدجوی رے بد اخلاق دے بعد ذالکا روستا د دې نه ځنیم بادنان کوم دې باد ځالګه ځنیم د دې مخینې سپځونو نه روستا د دې بادنان دې ځنیم کمانه پلاړه نه دې مولې بے پلاړه پیدا جای آرام زاده وې حرامې دې ان کان زمالن د دې وټین چې دې خاوند دې مال دې مالدار دې دیو دا بد دادا نا کار کور نه کوي ان کان زمالن اگر کداوی مالدار ثمنا د دیو جن دار داس کی زونا کای چې د خاوند مال ده و بنینا و زامن والده لید راد مال لید ری اذا تطلا لیه آیاتنا کل چول استلیشی په ده باندي ایتنا زمونګه حال دی وی اساتر الاولین داو درو کسی دې د زړو خلکو لیکلی شری کسی دې په خانه سنقمو زرد داغ به ولکو دد علل علل قرطوبه په خلک تم باندي مونږه معنا په پوز په زبانه خرتم په پوزه تو ویل کین چې کم خرتم لري وردارنګي زده باندي وا مونږه تاو لگاو تاغ نشاندار بیت ان رب الیزوی انا بلاونا هون یقینا مم امتحان کړ دې په دې باندي کما بلاونا لته څنګه چې مونږ امتحان کړو اصحاب الجنه باغوالو باندي باغوالو من امتحان تړوکه په دې مونږو کا تیز اقسمو کل چاغو قسم وکړو باغوالو لا يسر منها چې خامخا پریکو یعنی لو مونږا دې باغ می ولر مسبحینا چې صباح او وقته څار وقته ولا يستثنون او کی استثناء نه سمانا ان شاء الله جداي نک ولا معنا الله نبی لولو انشاء الله اون ویلو الله پاک باقیدہ کی د نورو نه جدا کړ نو شرک کاو شرک سغو شرک البرکات نظر غیر الله ورکو دی باقتی طوا ف علیہ مراجه دیش په باغبان دی طایقون دیش پراتونکو عذاب د رب کد طرف دربستانا و غمنا ایمون او دوی بلکل او دو پہ ما آ آ نا وقت مشرق جسار وقت بزو مالو شو کو او او دو چلا بیش پہ عذاب را او بانده اس باغ باغ باندے فصبحت نو اوگر زدل دا باغ نو شو اگ باغ تصریم پسند پرکڑے شے زری زری پتہ نہ دو نو آوازوں نے او کلیا او بل تبی مصبیحین ادب سبا وقت کے وقتی اول توازیم کچھ پلان کې پاس ورون او بی انی غدو چھ سبا وقتی لڑ شیالا حرسکم پٹی اخپلتا باغ اخپلتا پسل اخپلتا ان کن تم سواری میل چھر تا سو یای پریکوون کے میوی شکوون کے پسل ریبون کے کئی خوب وقتی پاس ای پان تلکن و روان شل دوی و غوماو دوی چه دے پی تخا پتونا خبرې کولې نه زالې غلې رورو خبرې کولې ولی الله يدخلن الله يدخلنا اليوم اسنه نشي داخل دې باغ تا اليوم نن ورز عليکم بتا سبان دي مسكينن سوق غریب اسنه نشي بل مسكين راشي دې باغ تا رورو لاړ شي چق چق لاړ شي پټې پټې خبرې کوج بل خبر نشه وا غدو او صباح وختي لاړل دوی على ہر دن فووس سرا قادري ن زاني قادر غنلو چې باغ مونږه مې وې ټول شکو او رالو بورتہ بخيلي وکلا فلم ما نو هر کله چې ديره او ها اولي دواغه باغ قالو وي دوی ان لا ضالل یقینا منهرون دي ذلار یو لار نه خطا شوی تیار ګرځوان لار نه خطا شو مون شو گمراشو بل نحن بلکه مونږه محرومونه بے نصیب شو د قال او وسطهم او یو خيار دوینه او وسط درمینه نه منه او خيار الم اقول لكم ايمانو ویلی تاسو ته تا لولا تسبحونا چې ولې پاک نه جنې الله پاک د شریک نه تسبیحات دی الله ولې نه معنا الله ولې پاک د شریکانو قالو یدوی سبحان ربنا فاقیدا ربز منگلر انا کمنا ظالمین یقیناً منگ یو ظلم کون کی اقراریو فا اقبل بادوهم نمخا مخشو البازی دو دوینا علا بازن فبازو باندی یتلاو مونا ملامت کول یو بلر چه تادا سیوی لنا بلوی تادا سیوی لنا قالو ویدوی یا ویلنا حی اکسوز منگلر ای تباہیدہ منگ لرا انہا کننا تواغی یقینا منگ یود حد نتیروت انکی منگ زیادی کونتی سرکش شلو شو اصا ربنا امید دے قریب دے چھ رب زمان با ایو بدلنا فبدلکی برا کری منگتا خیرن غورا من حاد دی باغنا انا الاربنا یقینا منگ اخفل ربتا راغبون رغمت کون کیو شوق کون کیو کذالک العذابو کم دا سی عذاب بی کذالک العذاب دا سی عذاب بی ولا عذابو الاخرت اکمرو او خامخا عذاب دے آخرت دے لئے لئے لو کانو یالمون کاشتی چه دوی فویدلے چهر سر دوی فویدلے نو دنیا عذاب خدا دیو قیمت خلوی عذاب دیو اِنَّا لِلْمُتَّقِينَا یقیناً متقیانو لراب دندارو دپارا اندارب بهم فنیز رب دودوی جنات نائیم جنتو نادن یا متنودی افنجعلو المسلمین آیا گرزو بمون مسلمانان کالمجرمین آفشاند مجرمانو اسکلن مالکم کئی فتح کمون صدی تاسو لرمانا صد دلیل دستاسو کئی فتح دل د در سره لکوم کتابون تاسو ل شته کېته په چې پاغې کې ت درسون کوي تاسو ان لکم پیهی یقینا تاسو تاسو لره پاغې کېله معتهخرون هغهسی دی چې تاسو خوخواي کتاب دستاسو خوغې خبرې په شته سر ام لکوم یا تاسو ل ر شتهري مانون علینا پا منگ باندی بالغتن رسیدون کی الائیو میں قیامت ترورد قیامت پوری ایننا لکم تاسو لما یعنی ایننا تاسو دوپار لما اغدی تاک پا تاسو کم اپیسل کوای دا بایی نا سلهم پختنو کا تددینا چی تپوسو کا تددینا ایو هم چکم یو دودوی نا بزالک پا دی باند زایی من زیموارده سوگ را تا زیموارد ہوئی ام دا مانده چیزا قبر تاس رشتا زیمواری سوگ اخلی سوگم نا ام لهم ایاشتا دویلار شرکاو شریکان دللا سرا فل یعطو بی شرکاییم پس نو دوی درا اولیغ دغه شریکان دو دوی این کانو صادقیم که چرتا دوی رشتی نیوی رشتیا وینو بلانی دیکی په یوکشا پو پکم اورد چلره بکلیشی پرده انساکن ده پندینا ویدعونا او او بللیشی ده الاسسجود ده سجده کولو تا فلا یتطیعونا نو دوی بات تا تت نلری د سجده کولو خاشعاتن کوزی باوی شرمی دلی بای ابو سارو غم استرگی دو دوی ترحقو هم پتکڑی باوی رسیدلې بيدې ته پټکړې بيدې ذلت شرمندگی وقدر کان یو یقینن دوی باو یداو نارابل لېو شول ال سجودید سجې کولو ته دنیا کې دوی سج نه کول وو وم سالمون دوی باور روغ مو تمجو عجیب جوړ موږ نه کاو سجې بیا نه کاو بازارني نو پړيق دما و یو کذب او اغرسو چې درو جن غني حاضل حاصل حدیث دا خبرې د خبرڅوک دژنګ ما ته پرې ده سر نستا درري جوم خاامخانیسو موضی په دما دما رورو به نیسو من حیسو لا یا لمون په داسې طریکهه چې دی نه پوېږي نی د رورو وقوموم لي لغون او محد ور کوم زه دو له ان نه کوي دي مینون یقینديول زما ټر پلک لی ډیر پاخهدي هم تلوغم اجررا ایا د دو نه سمزدوری سای وز بگلا فا هم نو دوی من مغرمیل د وجه ده تاوان نموستلون درانه دی تا تیسا غواری دو دیده نو د ورکل پوجه دن نردی نتا خواریم نا امین ده همو الغیبو ایا دوی سره غیب ده یعنی وحی ده ورسر نا فا هم یک تبونا نو دوی دلیکل کداغی نا تصبر نو سبر کوا تا ل رَبِّكَ رببي ک فیسلی د ر خپلته نستا د رب پ سې د انتظار کوه صبر کوه ولا تکن او مکیېګتو که ساح بالخواوتي پهشان د م والا چې مص سلامو ازنا ده کله چې اووازوکلودو وغوه مزومون او اغ غم نه الې د ل د تا نیمتې ربې نمتد د طرب د رب دنا لا نو بب عراي مخ غورځې شوې بهې پډاګه وغ مضوم اودي بهې مضمو نا جوړه بد حاله نا جوړ پطببان وورړ د له رب و ربد د په جالو هو نووي ګرځو د من سالال و این یکا ذو او یقینا نزدید او کسان کا فروش کاکران دی لا یزلقونا کچو او را سیطا تا مصیبت پر نظرونو بانده بے پر نظر نخفلو ننظر دیکی لما سامع او ذکران ار کلچ دی واری دلو قرآن واری دلو قرآن او نظر کئی باری داشت واری و یقولون او دیوئی اِنَّهُ لَمَجْنُونَ یقیناً دے لے ونے دے وما غوا او ندے دا اللہ ذکر مگر نسیحة دے د لِلْعَالِمِنْ دَفَادِ طولو مخلوقاتو خلقو